Ein deutsches Märchen Der faule Brahmane Es war einmal ein Brahmane in einem Dorf. Er lebte dort mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Der Brahmane liebte sein Leben ganz anders als andere. Jeden Morgen, nachdem er aufgewacht war, nahm er ein Bad in der Nähe des Brunnens, kam zurück nach Hause, nahm sein Essen und ging wieder schlafen. Der Brahmane hatte alles im Leben. Er hatte eine große Farm. Hier baute er verschiedene Obst- und Gemüsesorten an. Aber er hatte eine sehr schlechte Angewohnheit. Der Brahmane war ein sehr fauler Mann. Seine Familie war immer besorgt, weil er nie arbeitete und den ganzen Tag schlief. Bist du schon wieder am Schlafen? Komm schon, wach auf. Musst du heute nicht zur Farm? Alle unsere Ernten werden vernichtet. Aber alle Bemühungen, ihn aufzuwecken, waren nutzlos. Der Brahmane öffnete ein Auge, lächelte und schlief wieder ein. Es hat keinen Sinn, ihn aufzuwecken. Ich werde selbst auf die Farm gehen und dann sehen, ob alles in Ordnung ist. Yay! Hey! <lacht> Kurz darauf begannen die Kinder im Haus Lärm zu machen, was den Brahmanen aufweckte und er begann mit ihnen zu spielen. Später, als die Frau des Brahmanen von der Farm zurückkehrte, traf sie einen Waisen. Dann lud sie den Waisen ein, zum Essen nach Hause zu kommen. Oh, Guruji! Ja, Ich hatte schon lange nicht mehr die Ehre, dich zu treffen. Du musst mit mir nach Hause kommen. Bitte gib mir die Möglichkeit, dir zu dienen. Du bist sehr großzügig, mein Kind. Gott, schütze dich. Komm, lass uns gehen. Als die Frau des Brahmanen mit dem Weisen nach Hause ging, sah sie... Gott sei Dank, er ist wach. Schau, wer zu uns nach Hause gekommen ist. Sobald der Brahmane Guruji sah, ging er sofort nach draußen, um ihn willkommen zu heißen. Der Mann und die Frau haben dann Guruji sehr gut bedient. Sie gaben ihm zu essen und nach dem Essen setzte sich der Brahmane hin und begann, Gurujis Füße zu massieren. Der Weise war sehr zufrieden mit seinem Dienst und seinem Wesen. Dann bat er den Brahmanen, sich etwas zu wünschen. Sag mir, was willst du denn? Mein Kind, ich werde dir jeden Wunsch erfüllen. Guruji, ich habe nur einen Wunsch, dass ich nie wieder arbeiten muss. Ich wünsche mir jemanden, der meine ganze Arbeit auf magische Weise erledigt. In Ordnung, ich werde deinen Wunsch erfüllen. Aber denk daran, du musst ihn die ganze Zeit beschäftigen und er darf niemals untätig herumsitzen. Wie du sagst, Guruji, ich werde das nicht vergessen. Nachdem er zugestimmt hatte, seinen Wunsch zu erfüllen, segnete Guruji dem Brahmanen und ging fort. Als er ging, erschien ein großes Monster. Wow. Ha, ha, ha, ha, ha. Meister, deine Wünsche sind mir wie ein Befehl. Sag mir, was kann ich für dich tun? In Ordnung. Tu eine Sache, geh und bewässere meine Farm. Das Monster verschwand sofort. Der Bramane war jetzt sehr erleichtert. Jetzt musste er keine Arbeit mehr machen. Nach einiger Zeit erschien das Monster wieder. ho, ho, ho, ho, ho. Meister, die Arbeit, um die ihr mich gebeten habt, ist getan. Was soll ich jetzt tun? Was? »Du hast die ganze Farm in so kurzer Zeit bewässert. Welche Arbeit gebe ich dir jetzt?« »Wow, du musst mir Arbeit geben, Meister. Sonst fresse ich dich.« Der Brahmane hatte jetzt Angst. Er gab dem Monster sofort eine weitere Arbeit. »Geh und flüge schnell das ganze Feld.« »Ja, Meister. Ich werde die Arbeit machen und bald wiederkommen.« Als er ging, beruhigte sich der Brahmane und dachte... Er braucht eine ganze Menge Zeit, um ein ganzes Feld zu pflügen. Bis dahin werde ich zurückgehen und etwas essen und mich ausruhen. Der Brahmane setzte sich mit seiner Frau und seinen Kindern zum Essen hin. Da erschien das Monster wieder. Hey, nee, da bist du ja wieder. Hast du etwa das ganze Feld gepflügt? Ja, Meister. »Was soll ich sonst tun? Gib mir mehr Arbeit!« »Arbeit, Arbeit, Arbeit! Was mache ich jetzt mit dir? Dann komm jetzt her und spiel mit meinem Kopf!« Sobald der Brahmane diese Worte sagte, begann das Monster mit dem Kopf des Brahmanes zu spielen. »Oh, ist er verrückt geworden? Jemand muss ihn aufhalten, sonst bricht er mir den Kopf. Was soll ich jetzt tun? Welche Arbeit gebe ich ihm? Wie werde ich ihn jetzt bloß los?« Wenn du ihn loswerden willst, dann kann ich dir helfen. Aber zuerst musst du mir noch etwas versprechen. Hey, ja, sag's mir schnell. Mein Kopf wird gleich explodieren. Von nun an wirst du deine ganze Arbeit selbst machen. Oh, okay. Ich stimme zu. Jetzt helft mir bitte, um ihn endlich loszuwerden. Hör zu. Tue eine Sache. Hör auf, mit seinem Kopf zu spielen. Unser Hund Moti, sein Schwanz ist schief, richte ihn aus. Dein Wunsch ist mir Befehl, ich werde es sofort tun Amüsiert ihren Mann in so einer Situation zu sehen, begann die Frau zu lachen <lacht> Ich habe dich gewarnt Ich wusste, eines Tages wirst du dafür bezahlen müssen, dass du so faul bist Jetzt siehst du es In Ordnung, ich habe jetzt verstanden Aber er wird bald zurück sein, wenn der Schwanz gerichtet ist Was soll ich dann tun? Wovon redest du denn? Hat schon mal jemand den Schwanz eines Hundes gerichtet? Vertrau mir. Er wird seine ganze Zeit damit verbringen, es zu versuchen. Aber die Arbeit wird nie fertig werden. <lacht> du hast mich jetzt wirklich gerettet. Von nun an werde ich meine ganze Arbeit selbst machen. Ich werde mich auf niemanden verlassen. <lacht> Was ist passiert? Warum lacht ihr alle Kinder? Ach nichts, wir alle lachen über den faulen Brahman Ja, also jetzt weißt du, was passiert, wenn du deine Arbeit nicht selbst machst Jetzt sagt mir, seid ihr alle damit einverstanden, eure Hausaufgaben selber zu machen? Oder werdet ihr euch auch wünschen, dass jemand anderes es für euch auf magische Weise vervollständigt? Hm? Niemals! Niemals.